То хочу, чи ні, що вмовив би, не сумнівався, навіть якщо не погоджуватиметься, інша справа, що до її думок не зазирнеш, й відчув, що міг би вламувати далі, але відступив, чи тому, що сам повільно звикає до іншого тіла, чи то вважав, що часу буде, що вдосталь, чи то зупинився перед її натяком. Проте до кінця я ні все ж таки не повірив, тому вистачило одного відчуття. Був, могли, не стали. Отто Янка, мовив для чогось я. Подивилася, що сталося, щось не так, наче вибив її з протореної стежки. Після шостої Яна, що кожні 10-15 хвилин, хотіла йти і відкладала. Під очима її ряботинки, літні позначки, все обличчя ледь завесніло. Наче все ще попереду. Ранок розведнялося незворотня і так потрібно. Нарешті вирішили, що далі тягнути нікуди. Вштовхала мене в ліжко і не казала не проводжати, а сама, обертаючись і тужно, і заклично, краще б лишалося мене додивляти, пішла з номера. Але я спустився, курив, і мені двоїло все, що відбувалося – з дорожньою сумкою вийшла з ліфту, вмита, свіжа, без тіні смутку або прощання, усміхнена і у погляді якась розважлива. Навіть не виказувала невдоволення тим, чому ослухався. Голову схалила розчулено на бік і швиденько підійшла у притул. Все. Поцілувалися. Хотів окутати разом з ранком. Рідні? За рука кивнула. Перепитав, хто першим виходить на зв'язок. Зорієнтувалася швидше. «Давай я». Одні до одного притулилися і вже не оглядаючись повернула тротуаром до зупинки тролейбуса. У тісних джинсах, в глибенькому светрі з хвостом темного волосся, як і минулі дні зі спини. Ранок все ще повторювався. Одірвавшись від першої думки, поміняв Яну на відкрите, нескромне і знайоме тільки їй стримане віддалення на те, чого вже немає. Я, Матвій, Ванда, люди лишалися до дев'ятої ранку, а вона мусила зараз сама їхати на Київ Варшавським, бо через ківерці. Іншого виходу у неї не було на дворі понеділок і з універу не відпрошувалася. Я знову згадав, що наказала її не проводжати. Але на вході до готелю курив біля смітнички, торкнувшись губ не так міцно, як любовно і прощально, покинула і побігла на десятий тролейбус. Двоїло мені. Зрозумів, що вчора, розпустивши свою безжалісну, як сказав би один прозаїк, чорнокосу вроду, так і відверто дивилися, бо щось про мене знали і хотіли цього. Хтось сказав, вона побачила сама». І відчував, що у цій покірності без неї з'явилися на не дні невідгули, як думав, щойно сюди приїхавши, а по довгій хворобі – перерва. Стомлений світанням, дівчиною, подумки виважувався на руках, бачив гітару, але пальці тремтіли, і було не до струн. В людині десь поміж її мізками розміщені так звані «опіатні джерела». Рецептори ці реагують лише на окремі речовини, на зілля, що розум збуджує або пригнічує мю, дельта, гамма, епсилон, ковтками, напуваючись лише так. Поза тим, вони нічого іншого не споживають і мовчать. Чому не відповідала позавчора? Грала роль то віддаленої, то закоханої, то прощальної пісні, а до того, а потім, під час відвертості сказала, що тільки я… «Ну, я ж на балконі і підсіла до тебе. Я тільки зайшла одразу, вирішила, де мені сісти. Але, – мовила, – поспішати не треба. Поцілувавши, цікавився. «Цигарки не заважають?» – задумалася. «Трохи гірко. Вже раз обпекалася, і тому про любов не будемо». Про першого Любаса відповіла. «На чому ми зійшлися?» Так найчастіше ж люди сходяться на тому, що її найгірші і найслабші якості – це його найкращі і найсильніші. І навпаки, додавав я, щастя – це найгірший плагіат любові. Любов може бути різною сили, напруги та не такою мінливою, як щастя. Бо щастя, вражаючи себе, як і почуття любові з допомогою радості чи гіркоти, робить подібні особисті прояви чимось конечним і тупим. Без продовження. Але все це теорія. Чи зійшлися на цьому, не пам'ятаю. Мали однакові натільні хрестики. Церковний шар без ланцюжків на простих нитках. Просила «Обійми мене міцно». І почуття любові згадували або вимовляли лише як слово без пристосування до себе. Хоча мені кортіло. Яна? Може, думала, а може і ні, адже, зібравшись на потяг, здається, відконтролювала і себе, і те почуття, так його і лишивши словом. Тісніше, обійми мене, тісніше. Таркався пальцями, притискав її спину до себе, пестив очі, шию, підборіддя, за вушками, втягував усю з прохолодою ранкового придиху і відчував аромат її легкого можинуару. Близькості мав більше від незнаного коли зачепили екзистенціоналізм, яким ще по-юначому захоплювалися, я змовчав, бо вважав, що там багато французьких пройдисвітів».